Imnul al 41-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, care are titlul mulțumire Lui Dumnezeu pentru binefacele primite de la El și cerere de a învăța din ce pricine e îngăduit ca aceia care au ajuns săvârșit să fie ispitiți de demoni. Deci de ce Dumnezeu îngăduie ispitirea celor desăvârșiți a Sfinților de către demoni, precum și învățătură și regulă rostită de Dumnezeu pentru cei ce s-au lepădat de lume. Știi, serăcia mea, cunoști că sunt orfan, Doamne! Ai știință de însingurarea mea, vezi slăbiciunea și nu ignor neputința mea. Nu treci cu vederea neputința mea, Dumnezeul meu, care m-ai plăzmuit, m-ai creat, ci pe toate le vezi și pe toate le cunoști. Vezi o inimă smerită, înfrântă. Vezi-mă pe mine care îmi de mă apropii de tine, Dumnezeu meu, și dăm de sus harul tău, dăm Duhul tău cel Dumnezeesc. Dăm pe mângâietorul, Mântuitorule, trimite-l precum ai făgăduit și acum peste mine, cel ce șed în foi, foișorul cel de sus. Conform faptele Apostolului 1,13 Stăpâne, cu adevărat mai presus de orice lucru pământesc în afara lumii întregi, peste mine care te caut, și aștept Duhul Tău. Nu în durate, nu mă trece cu vederea milostive. Nu uita sufletul care însetează căutându-te pe tine, însetează de vederea ta. Nu mă lipsi de viața aceasta pe mine, nevrednicul, niciuște scârbi de mine, Dumnezeule. Și nu mă părăsi, pune înainte îndurările tale. Pun înainte îndurările tale, pun în față mila ta și îți aduc ca mijlocitor iubirea ta de oameni. de deci Sfântul Simeon îi amintește Domnului sau pune în fața sa ca motive pentru a fi ascultat, însă și iubirea de oameni a lui Dumnezeu. N-am făcut și n-am lucrat faptele dreptății, nici n-am păzit vreuna din poruncile tale, ci mi-am petrecut în destrăbălare toată viața mea. Dar tu, mai, dar tu nu mai trecut cu vederea, ci căutându-mă mai găsi pe mine cel rătăcit, mai întors din calea rătăcirii și ridicându-mă pe umerii tăi neprihăniți, m-ai la lumina harului tău Hristoase îndurate, și ne lăsându-mă să simt nicio osteneală, mi-ai dat să străbat ușor, odihnit ca într-un car, căile cele aspre, până ce mai reașezat în staulul oilor tale, până ce mai unit și rânduit, Împreună cu 2. Vestesc mila ta, laud în durarea ta, mă minunez cu mulțumire de bogăția bunătății tale, iar chema din nou de tine, precum spuneam Dumnezeu meu și acum fiind, pe cât mi se pare cu totul robul tău, țintuit de lumină și alipit de tine, ținut de dorul tău, legat de iubirea ta, sunt în încurcătură, în uimire... Și nu pot să știu cum de se atinge necazul de sufletul meu nenorocit. Adică cum, deși fim plini de lumină, plini de har, totuși nu suntem scutiți de atacurile demolor, de tracasările lor continue. Cum de intră în el întristarea? Deci cum fim plini de bucurie, ne lovește întristarea cum de mă tulbură întreg, cum de mă lipsește de dulceața ta, Dumnezeu meu, cum de necazul celor pământești, cum necazul, de fapt, cum necazul celor pământești mă separă de bucuria ta, cum grijile, durerile, ispitirile demolor, iată, ne separă de bucuria și de comuniunea cu Dumnezeu. De ce după ce am căzut și am păcătuit atât de mult, după ce te amâniat încă și mai mult, Hristoase, al meu, malaj bunule, să mă întristez mai mult decât mai înainte, când sufletul meu era pătimaș. Adică, atunci când nu cunoștea slava lui Dumnezeu, când nu văzuse slava lui Dumnezeu, se întrista pentru păcatele lui sau păcatele lui erau consecința, erau, aveau drept consecință întristarea. Din ea, din păcatele sale, rezulta întristarea sa. Dar acum întreabă. Sunt un Simeon. Acum când cunosc, lava ta și mă bucur de bucuria ta. De ce mă întristez iarăși? din de cauza demonilor. Spunem și învață-mă acum adâncul judecăților tale. Spunem și nu te scârbi de mine, cel ce grei cu nevrenicie, tu cel ce odinioare ai mâncat cu cei păcătoși și cu cele desfrânate și ai cinat stăpâne cu cei destrăbălați și cu vame și. Și iată, iarăși Sfântul Simeon, Părintele nostru aduce în fața Domnului însăși milostivirea sa de oameni, că atunci când era pe pământ printre noi, înainte de moartea, învierea și înălțarea sa la cer, el mânca cu păcătoșii și cu desfrânatele pentru a-i atrage pe toți la sine, pentru ca noi să găsim în milostivirea lui Dumnezeu motive, de încredere și de nădejde, că și noi putem fiertați, fi chiar dacă avem păcate imense, la care stăpânul meu a răspuns și a zis, Domnul, i-a vorbit în mod extatic, suntul Simeon, te-am luat ca pe un prunc din lume și te-am purtat în brațele mele. Știi bine ce spun, ți-am înfășat în scutece toate mădularele și te-am hrănit cu lapte mai presus de orice hrană și băutură, că cele ale mele sunt cu totul cu neputință de rostit și de tălcuit. Ți-am dat un pedagog, un părinte care este în drume. Știi de cine vorbesc, adică de Sfântul Simeone Vlaviosul. Și el te-a slujit bine, adică te-a educat bine, te-a făcut să te nevoiești bine și te-a crescut cu vrenicie ca pe un copilaș mic care crește de la un ceas la altul. vorbim despre creșterea duhovnicească. Ai ajuns băiat și tânăr, și știi că eram pururea împreună cu tine, crescând în tine împreună cu tine? Deci, Domnul era cel care creștea în Simeon împreună cu el și ocrotindu-te până ce ai trecut cu bine toate aceste vârste, până la maturitatea duovnicească. Deci până a fi un bărbat duovnicesc. Deci, acum, ajungând în fara vârstei, sau mai degrabă bărbat de săvârșit, și înclinând spre bătrânețe, iată că vedenia și imnul este scris spre bătrânețe, cum mai vrei să fi purtat în brațe ca un prunc? Adică, acum, când eu te-am ajutat, dându-ți, arătându-ți lava mea, întărindu-te și ajungând, iată, un bărbat domnicesc unde. Trebuie să te lupți acum cu demonii și cu ispitele și să le rabzi mai mult, tu ceri iarăși o crotiri specială din partea mea. Aceasta îi spune Domnul. Cum cer să fii iarăși înfășat și purtat? Cum cer să fii hrănit cu lapte și să stai sub un pedagog? Nu roșești spunând acestea, spunem. Și Domnul îi spune, fiind acum bărbat, zlujește-i tu pe alții. Hrănește-i și procură-le toate cele de trebuință spre creșterea lor, spre creșterea duovnicească altor oameni care vor să se nască douăvnicește și ajută-i să parcurgă, iată, toate aceste trepte ale creșterii douăvnicești până la bărbăția douăvnicească aceea de a putea să se lupte cu vrăjmașii și cu patimile, cu demonii și cu patimile sale în, în cunoștință de cauză. Stai împotriva vrăjmașilor și fiind lovit de ei prin ispite, prin, prin probleme diverse pe care demonii, maeștrii fiind le, le, le izvodesc așa, dân senin, le inventează deodată. Lovește-i, deci fiind lovit de ei, lovește și tu, cu rugăciune și cu răptare. Știi de ce vrăjmași? Știți despre ce vorbesc? De oștirile demonilor. Încasând lovituri, primi lovituri, lovește fără curățare, căzând tu, căzând în păcat, chiar dacă caz în păcat, ridică-te iarăși și uh, continuăți ți nevoința ca un bărbat care se luptă în război duomnice și care este întărit, vindecat, ajutat de Domnul, Caz în păcat, nu-i nicio problemă, nu rămâne acolo. Ridică-te iarăși. Nu-i curăța pe cei ce aruncă săgeți asupra ta ispite, pe demoni. Ce aruncă-le înapoi asupra lor săgețile lor. Adică comportă-te cu ei, potrivit cu ispitele pe care îi le aduc. Îți aduc desfrânare, tu lovește-i cu curăția, cu dorința de curăție. Vor să te mâni, lovește-i pe demon cu răbdare vor să te mândrești, umilește-te, vor să te facă avar, deschide-ți punga și fă milostenie. Nici pe cei ce uneltesc acestea împotriva ta, ci dacă aceia te rănesc cu desnădejdea, adică te fac, te vând toți, te toți fug de tine toți oamenii, nu e nicio problemă să fie răniți cu nădejdea pe care o trimiți împotriva lor și cu iertarea. Cu iertarea atât a demonilor cât și a oamenilor care lucrează cu demonii. Dacă furia lor te lovesc cu pumni, și mânia lor te înghesuie, te pun la pământ, fețele lor să fie lovite de blândețea ta care să-i alunge afară, departe de casa ta, care îi face să se rușineze în mod profund. Oare nu cumva ești, cum spuneam, spuneam, prunc sau copil mic? Adică Domnul îi dă dezlegarea Sfântului Simeon. De ce demonii ne atacă și după ce am văzut lumina dumnezească și după ce avem o viață foarte îmbunătățită? Pentru că rolul lor este acela de a, ne, de a ne aduce și mai multe cununi. Paradoxal, demonii vin, ca și cei care ne urăsc, și vor să ne pună la pământ, să ne... o pune la pământ. Vor să ne... E, să ne omoare, vor să ne arunce în deznădește, să ne arunce în iad. E, iar, atât vrăjmașii noștri, fizici, cât și cei duhovnicești, paradoxal, dacă suntem lui Dumnezeu, ne fac un mare bine. Pentru că ei ne pun la încercare credința Nădejdea, răbdarea noastră, milostivirea noastră, bunătatea, blândețea noastră. Ați auzit că Domnul îi spune Sfântului Simeon că trebuie să se comporte ca un bărbat, iar bărbatul trebuie să arăte și blândețe, și înțelepciune, și răbdare, și să cunoască și tactică duhovnicească de a se lupta cu demonii. Pentru că tot parcursul creșterii duhovnicești și în asta, constă în a ști să dejoci planurile demonilor și ați dobândi virtuți, virtuți prin care să stai necruțător în fața lor. Continuăm. Oare nu cumva sufletul îți este neputincios și acum? Oare nu cumva mintea ta e acum și acum prea slabă ca să se împotrivească? Știi doar și să fugi de vrăjmași și să birui asupra lor. Adică și să te retragi căci și cum ai fi învins, dar și să uh, birui asupra lor prin rugăciune și răbdare. Căci atunci când lupți, acesta este marele, marea, marele adevăr și marea frumusețe și marea minune. Căci atunci când lupți, îi spune Domnul Sândrui Simion, mai drept aliat și ocrutitor pe mine, iar când fugi, ai în mine un adăpost tare și întărit. Da, extraordinar Dumnezeu care este aliatul și împreună luptătorul cu noi împotriva demonilor. Ce lucru din cele de pe pământ te întristează, care din ele, spunem? Aurul sau argintul sau pietrele prețioase? Dar ce este mai strălucitor și are o mai mare strălucire decât mine? Și care piatră mai neprețuită decât mine? Sau te tulbură lipsa țarinilor, a pământurilor, a grâului sau a vinului, deci a mâncării? Dar ce altă grădină e ca mine, ca Domnul? Sau ce pământ din cele de jos și curgătoare e ca pământul celor blânzi, adică ca împărăția lui Dumnezeu? Sau ce pâine pregătită orice vin din lume ca Harul meu, ca Duhul Dumnezeesc, ca pâinea vieții, ca trupul și sângele meu, pe care o dau celor care mă mănâncă și mă beau, în chip simțit și gândit cu inimă curată și credință neîndoită, cu frică și cu tremur. Ce desfătare, ce bucurie, ce slavă, spunem, pe pământ e mai mare decât a mă vedea numai pe mine, a mă vedea în oglindă ca într-o ghicitură, numai pe mine, monos, numai pe mine, a vedea numai fulgerarea slavei mele și a fi învățat de ea acestea, și mai mult decât acestea, decât a ști exact că eu sunt Dumnezeu, creator a toate, și a înțelege că omul care șade în groapa cea mai de jos s-a împăcat cu mine și vorbește cu mine ca un prieten cu prietenul său, ca unul care a trecut dincolo de ceata tocmiților cu plată și de frica robilor, zlujindu Dumneobosit, neobosit, închinându-mi se cu iubire și ajungând familiar, casnic, intim cu mine prin ascultarea poruncilor. Nu vorbesc de cei ce îmi dlujesc togmiți cu plată, nici de cei ce vin la mine ca niște robi, ci de faptele prietenilor, cunoscuților și fiilor mei, adică celor care îl cunosc pe el prin slava sa. Scrie pe scurt acestea care sunt, acum care sunt acestea. Și iată <coughs> ce îi spune Domnul despre asceză. Sfântul Simeon, care era un, un Dumnezeesc, era avea o, avea o extraordinară așeză. Și zice care sunt faptele intimilor lui Dumnezeu, prietenilor lui Dumnezeu. A te socoti mai prejos decât toți cei din lume. Prima faptă. Nu numai decât o și de nevoință și de ai tăi ci de, și decât oamenii din lume, de cei care nu erau monahi, ce mai rău cu adevărat și decât păgânii. Deci prima faptă domnicească, prima nevoință domnicească iată, este aceasta de a ne socoti pleava umanității, a socoti o cădere din viața veșnică, chiar și o mică încălcare a celei mai, mai, mai, mai mici porunci, a privi copiii mici ca pe niște bărbați desăvârșiți, deci să cinstești pe cei mici, să vorbești cu cei mici, cu copiii, ca și cum ai vorbi cu niște oameni mari, și a le aduce închinare ca unor oameni slăviți, a acorda orbilor aceeași cinste, adică celor care sunt orb domnicești, aceeași cinste ca și celor sfinți, întrucât eu văd de sus faptele tuturor oamenilor și a face pentru mine și acestea pe care scrie-le iarăși, a nu avea în inimă nici cea mai simplă mișcare sau cea mai mică bănuială împotriva cuiva. Deci să nu bănuim, să punem pe seama cuiva lucruri pe care el nu le face. A te ruga din suflet, cu durerea inimii și compătimire pentru toți cei care păcătuiesc împotriva ta, ca și pentru cei ce îndrăznesc unile ca acestea împotriva mea, cerând cu lacrimă întoarcerea acestora, a binecuvântat pe cei ce te blestemă și a lăudat pe cei ce te bârfesc din invidie. Iar pe cei ce te defaimă mai avea ca pe niște binefăcători, iar pentru cei ce nu ți se supun, nici nu te ascultă, ai jeli și ai plânge conteni ca pe unii care m-au cu totul pe mine. Stăpânul lor și anunce nu i Se referă la cei care îi avea în bordina sa ca stareți al mănăstirii. Că cel ce mă, vă privește pe voi a spus, pe mine mă primește. Că cel ce, ce vă primește pe voi am spus, pe mine mă primește, iar cel ce ascultă de voi, de mine ascultă. Dar cel ce nu primește cuvintele și îndemnurile voastre împlinindu-le până la moarte, acela nu va fi părtaș al slavei mele celei veșnice. Nu va fi purtat în biruință împreună cu mine ce răstinit care am ascultat de Tatăl până la moarte. Nu va sta de-a mea, nu se va face comoștenitor cu cei ce s-au răsinit pe ei înșiși. Și iată că ascultarea duhovnicească de părinții noștri este o retrăire a patimilor și a morții Domnului, a morții cu voia că Domnul s-a lăsat răstignit de voia sa. Așa și noi ne lăsăm singuri răstigniți. Ne liberăm de voia noastră păcătoasă pentru a ne câștiga adevărata <coughs> ascultare de Dumnezeu, când renunțăm la voia noastră. Deci nu înceta povățui, nu înceta plângând, nu înceta căutăm mântuirea lor, ca dacă vor asculta și se vor întoarce să ei ca frați. Să câștigi mădularele tale și să-mi aduci ascultători adevărați ca și eu să-i primesc prin tine, să-i zrăvesc și să-i aduc împreună cu tine ca pe niște daruri tatălui meu. Dacă însă nu ți găduiești voile proprii, dacă nu ți disprețuiesc sufletele lor, cum spuneam, dacă nu se fac morți pentru voile lor și nu vor trăi în această viață în voia ta, împlinind prin voia ta voia mea, tu nu-ți vei pierde plata ta. Deci cei care nu vor asculta de tine ca duhovnici și stareți, tu nu-ți vei pierde plata, nu vei fi lipsit de ea, ci eu îți voi da îndoită plată în loc de una simplă. Adică dacă tu, Simeon, ai făcut tot ce trebuia pentru mântuirea fraților tăi și ei n-au ascultat, nu ești de vină tu, pentru că oamenii sunt liberi să, fac, să facă ce, ce cred ei că e mai bine. Pentru că, deși n-ai fost ascultat, nu ai încetat să vorbești, ci mai mult ai fost urât, ți s-a întors spatele și ai fost privit cu scârbă de ei, așa cum am fost urât și eu odinioară și sunt urât și acum de ei și de cei asemenea lor. Și aici este pentru cei care predică Cuvântul lui Dumnezeu, Adică atunci când oamenii nu ne ascultă și e, disprețuiesc predica noastră, mai ales când o face cu toată curăția și sfințenia, nu trebuie să ne deznedășduim de acest lucru, ci să așteptăm să predicăm în continuare, să așteptăm ca să fim răsplătiți de Domnul dacă oamenii, nu toți sau majoritatea, nu ne ascultă. Prin asemenea fapte vreau să mă zlujești, prin asemenea fapte și prin cele asemenea lor sârguiește-te să-mi bine placi mie. Căci de ele mă bucur foarte, nu preferat via și nu pune nimic altceva din cele din lume mai presus de folosul sufletului. Căci ce folos va avea cel ce va câștiga lumea și care îi educă sau învață pe cei ce sunt în lume sau cel care îi mântuiește pe toți dacă nu se mântuiește pe el însuși. Adică trebuie să ne mântuim și pe noi și pe toți cei care doresc să asculte Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar cine este nenorocitul acesta și cum, mântuindu-i pe alții, nu-și va mântui, și și va pierde Sufletul Său. Cel ce desfințează o porunca mea, până toate, care o calcă în picioare și trece pe lângă ea, deci care noi toți care uh, uh, socotim uh, ca nefolositoare o porunca Lui Dumnezeu, una între ele, care carcă legile mele și sare pe rândurile mea, ajungând în afara curții poruncilor și a împrejmuirii lor, adică cine face o poruncă trebuie să le împlinească pe toate, acela chiar dacă ar mântui lumea și pe cei din lume, va fi străind de mine și de parte doile mele și ca unul care a desfințat împrejmuirea curții virtuților, a poruncilor. A dat oilor o ieșire nu numai prin singura ușă, iar fiarelor intrare nedreaptă, Va suferi o judecată de nespus pentru toate uile pierdute. Va fi tăiat, aruncat în foc și în tartar și va fi mâncare viermilor nenorocitul. Acestea le-a spus, le spus Tatăl prin Fiul și a grăit Duhul care e gura Stăpânului. Duhul Sfânt este gura lui Hristos. Iar îngerii l-au lăudat cu glasuri neîncetate și drepții au căzut la pământ auzind acestea și au spus nemitarnică, fără. Uitare la om, e judecata ta, mai presus de bănuială verdictul tău, judecata ta, fiindcă ai judecat fără patimă Dumnezeu a tot îndurate, că cel ce nu și-a lăsat voia sa, care n-a preferat în schimb și n-a păzit neștirbit voia celui ce te reprezintă pe tine, ca pe voia ta stăpânului, adică preoții sunt cei care reprezintă voia stăpânului, învățând pe oameni cele bune, Așa cum tu însuți ai păzit voia tatălui tău înturate? Cum se va arăta moștenitor și copărtașul al tău mai cu seamă dacă s-a legat până la moarte să nu facă în ceva voia sa proprie, să nu se predea sângelul, și aici se referă la monahi, să nu prefere trupul, adică rudenia și legătura naturală, afecțiunea care leagă pe cei de pe pământ de cele de care s-au lepădat și să-i facă să se întoarcă întregi înapoi. Mucenici au strigat și iată pe toate aceste lucrurile Sfântul Simeon le, le vede în extaz, mucenicii au strigat, judecată dreaptă cu adevărat, mucenicii care erau în Împărăția Lui Dumnezeu și care vedeau ce a spus uh, Tatăl prin Fiul în Sfântul Duh, cum am zis mai înainte, Sfântul Simeon. Mucenicii au strigat, în această judecată dreaptă cu adevărat, căci atunci când cineva se predă cu râvnă muceniciei, după care vin la el rudele, femeile și copiii, spunându-i, plângând acestea, nu ți milă de copiii tăi, nu te înduri, om fără inimă de văduvia femei tale. Adică pleacă omul la mănăstire și vin rudele sale ca să-l plângă cap un mort, pentru că, iată, mănăstirea e o groapă și vor să-l scoată afară din groapa asta. Știi? Nu te pleci cu compătimire spre sărăcia lor, nu te gândești, aici e lamentația pe care oamenii care iubesc mai mult trupul decât viața duovnicească, vin și vor să îl scoată pe om de mănăstire. Și ce îi zice? Nu te gândești însemire de pe lor, ci la orfan, gânde te gândești la copii. Străin și sărași pe femeia ta, văduvă vă-și preferi să te mântuiești singur. Dar cum nu vei fi o mai degrabă ca un ucigaș, pentru că ne-ai lăsat pe toți în pierzi și cauți să-ți mântuiești numai pe tău? Deci, în fața acestor, el nu trebuie să asculte deloc la lor, nici măcar pentru puțin timp dacă simți că ești chemat de Dumnezeu să te vii monah, nu trebuie să-și perce urechea spre tânguirile lor și așa să scape prin daruri de lanțuri de închisoare sau să fie eliberat prin tânguirea ta Hristoase, prin degăduirea ta Hristoase, ci trebuie să stăruie în chinuri ca unul deja mort, mort față de sensibilitate, față de rudenile ta și de lumea ta care vrea să te întoarcă înapoi, să persevereze în temnițe, în foame și în sete, neamintindu-și de lucrurile sau averile lui, nici lăsându-și mintea să iasă nici pentru foarte puțin timp din temniță, din temniță însemnând mănăstirea care era înțeleasă ca o cazemată, ca o um, casă unde tu te nevoiești, unde, unde te-ai încarcerat prin propria ta voie, pentru ca să curățești viața, nu pentru ca să te desrăbălezi, ci dacă e cu putin să niasă să te vadă pe tine stăpânul la toate și să-și acopere mintea cu privirea la tine, și să stăre până la moarte numai în dorul tău, și nu trebuie să privească spre cei ce se dau în lături, nici spre cei ce te, te găduiesc pe tine, și se se chiar și la vărsătura din tâie, adică la faptele lor dinainte, la grijile de cele de pământ, de femei și de copii, nici să se lase legat sub un pretext oarecare de aceștia, căci nu mai se stăpân peste Sufletul său când devine monah. De aceea, atunci, când multe temnițe erau deschise de tine și legăturile trupului lor erau cu totul desfăcute, robii tăi nu alegeau să iasă afară nici să fugă, ci rămâneau înăuntru legați. Și aici se referă la ce făceau Sfinții Apostoli când, deși se deschideau, se citează faptele Apostolului 16.26, deși Dumnezeu deschidea ușile temi să se iasă afară Sfinții Apostoli, ei stăteau legați sau rămâneau în închisoare pentru uh, a arăta că nu se tem de ceea ce nu se tem de chinuri. Și foarte interesant și foarte explicat ce Sfântul Simeon a folosit uh, această stare a Sfinților Apostoli dezlegați în temiță fără să fugă după ce erau dezlegați, în mod minunat de către zava lui Dumnezeu, pentru că să arate că așa sunt și monahii. Morahi au venit cu, cu propria lor voie, din cauza voii lor, în mănăstire și stau acolo legați, sau se leagă pe ei și prin ascultare de, către, de părinții dovnicești. Um, Deși puteau să aleagă o altă viață. Deci nu se duc în mănăstire uh, degeaba, și nici nu sunt duși cu forța. Merg ei înșiși pentru folosul duomnicesc al vieților. Tot așa, Mântuitorii și ce stau în lume și s-au lepădat de lume și de toate rudele, toți și de orice lucru din cele din lume, și de toate de voia lor, nici ei nu mai au putere asupra lor înșiși ci chiar dacă sunt împiedicați de gumenilor, trebuie să-și păzească legământul lor pentru tine, stăpânul, căci nu oamenilor lui Dumnezeu i-au făgăduit ascultare și dâjire de rob când au intrat în monahism, apoi egumenilor și tuturor faților ce se nevoiesc când așeză în plăcuie în mănăstire. Trebuie să locuiască mănăstire ca pe o insulă care e mijlocul mării și să creadă că toată lumea le este cu totul inaccesibilă. Adică, să iubească mănăstirea atât de mult încât să nu vadă o altă liniște. Și adevărat, când, te, când intri în mănăstire și când te, te unești cu totul și iubești din tot sufletul acel loc, nu mai vrei să-l mai părăsești, așa cum îți iubești casa ta când știi că afară e rumoare, e destrăbălare, sunt tot felul de ispite, în casa ta te simți ca într-un paradis, ca într-o... Iată, insulă verde, insulă plină de frumusețe, pentru că știi că poți să stai cu Dumnezeu în rugăciune și în comuniune. Ca și cum o mare prăpastie s-ar întinde de jur mănăstirii mănăstirilor, încât nici cei din lume să nu străbată pe la mănăstire, nici cei din insulă să treacă spre cei de acolo, să se uite la închipătimaj pătimași, nici amintirea acestora să nu se întoarcă inima sau mintea lor ci trebuie să fie în simțirea lor ca niște morți față de alți morți ne mai nici o simțire a lor și așa se vor face ca niște miei care se aduc jertfă de bunăvoie. Auzind aceste cuvinte de la Sfinții Mucenici, preasfintea remucenică o plină de dor și afecțiune, de iubire față de săpânul Heruvimii Dumnezeiești au înălțat cu frică acest Să Slavă ție împărate, la văția tot îndurate, care a arătat mucenici pe pământ chiar și fără tirani, cum sunt monahi și noi toți mirenii care ne nevoim duhovnicește, care se chine fiind ei mucenici în fiecare clipă numai prin dorul de tine. Mucenici, prin tăierea voii mucenici, suntem mucenici prin renunțarea la plăceri, prin renunțarea la poftă noastră, prin renunțarea la voia noastră, prin împlinirea poruncelui Dumnezeu. Da, a zis iarăși Tatăl prin Fiul și Duhul arostit, cu adevărat și ce -i iubesc pe Dumnezeu din inima, care stăruie numai în iubirea Lui și își omoară voia lor în fiecare ceas. Voia lor rea, nu voia lor bună. Aceștia sunt prietenii mei adevărați, aceștia sunt comoștenitorii mei, adică împreună moștenitori cu mine. Aceștia sunt mucenicei mei numai din alegerea lor liberă, fără jupuiri, spânzurări, vetre și cazane, fără foc care să-i ardă și săbii care să-i taie. Adică nu sunt mucenici prin vărsarea sângelui și prin omorarea trupului, cum erau Sfinții mucenici odinioară, sau noi mucenici ai bisericii. Comunismul ne-a născut sfinți fără număr, milioane, milioane de sfinți pe care trebuie să-i cinstim cu multă dragoste și multă reverență. Însă mucenicia noastră duhovnicească, aceasta în care fiecare ne curățim de patimi, cum putem și unde putem, este socotită mucenicie prin dorul de Dumnezeu. La care toate cederele cele mai presus de cerul a strigat, dreaptă este judecată tot în Să se scrie să pe celuiască acum și în vecea mine. Ceea ce avem în acest timp este uh, ceva unic. Uh, dacă cineva sau sunt acele feluri de unicat, prezente și în Scriptură și în în multe vieți ale Sfinților, unde Sfinții își descriu vedenile și descoperire dumnezești, ce s-a petrecut mă rog, în termeni uman. Iar aici am asistat sau am fost introduși în în vedenia Sfântului Simeon unde l-am auzit pe Domnul vorbind l-am i-am auzit pe Sfinții Mucenici, pe drepți, puterile cerești, care i-au mărturisit, i-au predat Sfântului Simeon învățătura, înțelegerea ascezei, rostul ascezei, cât și motivele pentru care motivele pentru care atunci când devenim bărbați duovniceși plin de roade și plin de înțelepciune, sporesc și ispitele, avem din ce în ce ispite mai mari, pentru ca să ne exersăm și mai mult răbdarea, inteligența și, și precizia în ceea ce privește înțelegerea ereziilor, a luptelor cu demonia și retricurilor, pe care oamenii, demonii, ni le pun înainte. Deci creșterea în viața domnicească nu înseamnă <coughs> o eliberare de griji, ci din potrivă o sporire a grijilor, a atenției, a nevoinței, dar și a ispitelor. Ispite de în ce, în ce mai puternice, ispite de în ce, în ce mai mai făcute cu bestialitate, cu o răutate oarbă din partea demonilor și a oamenilor, cu o răutate excesivă, o răutate excesivă, pe care oamenii domnicești le simți pe pielea lor din ce în ce mai mult, din ce în ce uh, mai mare această ferocitate a demonilor care câteodată simt că ar la lua viața, la. ar iar, iar strânge de gât, iar, iar face una cu pământul. Când oamenii douănicești încep să fie lăudați de oameni, acceptați iubiții, respectați, ascultați, atunci furia demonului este imensă, în care nu mai știe ce să mai facă. Ba să-i nebunească pe cei care îi ascultă, ba să-i facă să cadă în păcat pe oamenii douănicești, ba le aduc prigoane, ba cineva este enervat de ei, numai neplăceri în acestea pentru tracasări continuă pentru ca Sfinții să nu se simtă confortabil să nu se simtă în pace